Ókor A római birodalom határa Krisztus születése után körülbelül harminc évvel római felderítők érkeztek Pannónia ezen részére a Dunakanyarba. Akkoriban kelt a telepesek laktak a vidéken, de a rómaiaknak is nagyon megtetszett ez a hely. Hírt vittek parancsnokuknak, az pedig továbbadta a hírt Claudius római császárnak. A római birodalom vezetői nem akartak a Dunán túl is terjeszkedni, ezért itt építették ki a birodalom egyik határvonalát. A nagy folyó lett a limes, vagyis a birodalom egyik természetes határa. De ez a határ nem olyan volt, mint a mai ország határok. Örtornyok és erődök sorjáztak a limesen, egymáshoz olyan közel, hogy jól láthassák azokból egymást a katonák, és egymás segítségére siethessenek támadás esetén. Kezdetben csak fából, később már kőből építették ezeket a tornyokat. Visegrád területén összesen nyolc őrtorony és két erőd állott. Az őrtornyok közül a legnagyobb, a legfontosabb a Lepencei második számú emeletes őrtorony volt. A két erőd közül az egyiket a Sibrik dombon építették, Nagy Konstantinusz császár idején, 330 körül. Ez volt a Dunakanyar legnagyobb erődje, amelyet három saroktorony torony és tizenegy kisebb torony védett. Egyes történészek szerint Póne Navata lehetett a neve. Ebben az erődben több mint 300 fős helyőrség lakott, sokan családjukkal együtt. A másik a Gizella-majori négyszög alakú, négy tornyos erőd volt, melyet a Dunapartjára építettek a rómaiak, és amelyet csak húsz évvel ezelőtt találtak meg a régészek. A limes része volt egy kövezett út is, amin a katonák és a kereskedők utaztak gyalog, lovon vagy lovaskocsin a közeli Esztergomba, amit a rómaiak idejében Szolvának hívtak, vagy akár a birodalom fővárosába, a távoli Rómába. A barbár népek, a rómaiak így nevezték a nem rómaiakat, csak a túlsóparton élhettek nagy ritkán léphettek a birodalom területére, többnyire vásárok alkalmával. Ha viszont támadást indítottak, akkor a római katonák a kisebb füst vagy fényjelekkel riadóztatták a két nagy erődben állomásozó társaikat, akik gyorsan kivonultak és visszaverték a barbárok támadását. A Gizella major erőd 1988-ban találták meg Visegrád közelében a Gizella Majorban azt a római erődöt, amely a legtöbbet elárul lakóinak életéről. A négyszög alakú négy tornyos várat a magas falak mellett minden irányból víz védte. Nyugat felől a keserű vízpatak, észak felől a Duna, a többi irányból pedig a várárok vize. Az erődben a bejárattal szemközti helyiségben szenté lehetett ahol a katonák egy oltárnál saját isteneiknek, elsősorban marsnak, a háború istenének áldozhattak. Mellette élelmiszerraktár és aszaló volt. Sütni-főzni elsősorban a szabadban szoktak, ezt bizonyítják az erőd mögötti homokfalba vágott kemencék is. Amikor egy kemence tönkrement, ment, újat építettek. A régészek eddig összesen 20-30 kemence maradványaira bukkantak. Az ásatások során megégett maguk is előkerültek, amelyeket a szakemberek laboratóriumban vizsgáltak, és így megtudták, hogy mit termesztettek és mi tehettek annak idején a rómaiak. Búza, rozs, lentse maradványok és még egy szőlőmag is előkerült a konyha feltárásakor. A bejárattól jobbra lévő épületszárnyban álltak a katonák hálótermei, ahol családjaikkal együtt laktak. Ugyanitt egy szerszámkészítő és fegyverjavító műhely is volt. A rómaiak a szabadidőre és a kényelemre is gondoltak. A felállványozott észak-nyugati toronyban egy fürdőt is építettek. Fürdő a toronyban Míg az őrszemek a szemközti partot és hegyeket figyelték, a parancsnok és vendégei egy szinten lejjebb nyugodtan pihenhettek. Itt egy kényelmes fürdőt építettek, amelynek padlófűtése volt. Ez azt jelentette, hogy a legalsó szinten a téglából rakott oszlopok között tűz égett, melyet a falon kívülről egy nyíláson tápláltak. A tűz felmelegítette a levegőt, a meleg levegő pedig felszállt, és így alulról fűtötte a fürdő padozatát. Az üreges téglákon át a falak is felmelegedtek. az ólom csöveken át pedig meleg vizet lehetett ereszteni a fenti kádakba. A mai kádakkal ellentétben a római kád kisebb volt, nem lehetett kinyújtott lábbal ülni benne. Ellenben két kád is volt egymás mellett, így fürdés közben jót lehetett beszélgetni. A rómaiak nagyon szerették a fürdőket, ezért olyanokat építettek, amelyeket télen is tudtak használni. Császárfejek az ajtó fölött A lepencei második őrtorony volt a legnagyobb a Visegrádi nyolc közül. Széle hossza több mint 18 méter. Mindössze egyemeletes volt, de a magassága elérte a 12 métert. Itt végezték a legalaposabb munkát az építészek, válogatott kövekből nagyon pontos illesztéssel építették meg a falakat. A törmelékek közül előkerült három szoborfej és egy kőtábla, amely magyarázatot ad a nagy igyekezetre. A miurainknak, urainknak, Valentinianusnak, Valensznek és Gracianusnak a legnagyobb császároknak fejedelmi parancsára. A marsról elnevezett első számú légió parancsnoka a rábízott katonáival együtt a parancsot végrehajtva ezt az őrtornyot az alapjaitól az utolsó simításig felépítette. Az sem kizárt, hogy a parancsnok magának a császárnak a fogadására készült.